Чи не назвав батько мій так суботів тому, що звеселялося йому серце від самої думки про цей притулок? Бачив тут спочинок, радість і святковість, які вже справіку обіцяє людям субота. Та може людина едукована прочитав десь, якщо візантійський імператор Константин Багрянородний назвав Київ самбатасом, субто суботовом. Мабуть, взявши ту назву від Хозарю, а прочитавши таке, вирішив і хутір свій теж так назвати, бо являвся він йому, ніби маленька столиця для роду Хмельницьких. Землю над Тясміном подарував батькові ще чигиринський староста Данилович, який був тут коронним державцем. Згодом гетьман коронний конець Польський дозволив її заселити. Чи відав тоді батько? що зродиться з цієї землі. Я ще не був тоді козак справжній, лише під козак. Їхали ми з батьком моїм, сотником гетьмана Польського, повертаючись під Києва. Ночували в якійсь господі, не знати де, Вранці опинилися на дроссю, десь неподалік от Корсуня. І тоді побачили хутір. Він стояв над річкою і не над річкою. Бо мав ж тих свої стави, А на них млин гребельний, Луг, сінокоси, Далі ниви, гаї. У ставках качата з гусьми плавають, Коні пасуться на луці, Скот полягав на трави, Мов намальований, Жай в вгорі дзвонять, Бо сонце що, сонце! Що воно виробляло? І по молодому листю, І по травах, і по білому цвіту на старі груші, і по білих стінах чепурних хаток, і по блакитній бані невеличкої церковці. Хутір, та ще й церковця. хутір золотаренків. «Козак, як не гине на війні, – сказав батько, – то ховається отаку глушенучий в монастир. А тут тобі й хутір, і церква, ніби й у монастирі душа твоя наморена та намучена». Такий і нам треба спорудити. І в нас же земля в одному шматку, Та ліс, та річка, Ще й груша дика росте, Криниці ж викопаємо. Так ми оселилися На березі великого степу, Звідки віяли вітри, Летіли гуси, Дихало минуле І могуття. І розбудували Свій суботів. Вже й сотника Хмельницького Вбито під Сецорою, вже й син його, септо я, зиновий, повернувся із стамбульської неволі. Вже й старість підкрадалася до мене, хоч ще й не сміливо, але вперто й тяжко. А субатів у золотих передзвонах бджіл, в зеленому й золотому серпанках косовиць, у щедротах плодів і нестримних буйнищах стихій, був, мов, сама вічність, Хутір над річкою. Яке щастя може бути більше? Річка текла серед білих пісків, Піски сяяли, сонце засліплювало, Ліси чепіли зеленим, Піском заносило шалюги, лози, Погодинчі дерева і цілі діброви, Загортало, засмоктувало, А води чисті текли собі Далі й далі, Мов обіцянка безсмертня. Я плив по ріці життя нестримно й постійно, А сам, власне, жив на березі, І берег той був завжди мовчазний і таємничий, Розкішний, але дикий, привітний, Але й ворожий. Як придивитися, то володарями цієї землі Були хіба що тисячолітні дуби Та випив цвіту. Бо з тобі лише один день і вже на місці раю твого тільки витолочені трави, витоптаний попалений збіжжя, потрощені дерева, поруйновані хати і комори, розвалені греблі, чорнотроп після чужих коней. Копитами стоптано, потоптано, розтоптано, і твій маленький син вмирає після панських канчуків. І дружина Ганна при смерті, і квіточей твоїх мотрону вкрадено, завезено, кудись заховано, погвалтовано. Що це? І як це? І чому? Аж тепер лежучи в в гетьманських покоях при смерті. А мав би бути при смерті вже й тоді. Але й гадки не мав про вмирання, був скровий кісток, а жити мав ніби залізний. Як-то сказано, в терпінні вашим знайдеться душа ваша. Далі було як. Я розпочав велику війну. Дієписці зобразилися так буцінто Хмельницький, рознігавшись за те, що в нього відняли сільський хутір, зібрав козацьке військо і виступив проти панства. Отож, Хмельницького образили, і він кинувся в биятику. А може, образи завдали мені саме тому, що мав я намір піти супроти шляхти? що були в мене наміри зухвалі і задуми великі. Але ті, хто писав про мене, не мали великих задумів, і не віддали, що та є. Як же могли збагнути мою душу? людина народжується малою та обмеженою, і коли опиняється перед чимось великим, та мерщій намагається вбагати його в звичні для себе виміри, не зупиняється навіть перед нищенням. Може так сталося зі мною? Мене нищили в своїх писаннях усі справоздавці мого часу. І не важило, ворожі вони були чи прихильні, я народжувався і гинув навіть у народному слові, в піснях поетів і на сторінках книг, які будуть написані ще й через віки. Хто б писав про мене, можна б назвати, бодай, сучасних мені. Михаловський і Радзівіл, Окольський і Рудавський, Гронський і Пасторій.